vaat Cavalls salvatges Què, Jet? No em ve gens de gust estar-me així sense fer res. Trobar el lloc idoni i esperar. Aquest és el principi de la pesca. Vols dir que no t'has equivocat de lloc idoni? No els esquers no es queixen. Què vols pescar? Un grup de pirates de l'espai. Els pirates Starship. Pirates? Una banda de delinqüents que es dediquen a saltar nau. Com ara el Capità Garfi de Peter Pan? Es pot saber on s'ha ficat l'Spike? Va dir que anava a fer un reconeixement i encara no ha aparegut. Gràcies, Zane. A mi també m'agradaria saber quin em porta de cap. Podria haver trucat. Arriba a estar, Duhan. Visca! Eh? Visca, visca, visca, visca, visca! Ei. Què? Eh? Ei! Strike! Batedor a Tres strikes fantàstics! Ostres, és la no! La de... Merda! M'agradaria saber per què no es decideixen a canviar el batedor. La Itodo fa temps que està acabat, no trobes? On és, en Duhan? M'ha demanat que et vingués a buscar. Però hauràs de tirar el cigarret, em sap greu. Fa 14 anys, quan van quedar campions, eren uns fora de sèrie. Feien un strike rere l'altre i guanyaven tots els partits. Els millors eren en Randy, en Blanket i en Hills. Eren uns batedors increïbles. Els hauries d'haver vist jugar. Ara, en canvi... Escolta, no t'ha dit mai ningú que ets un paio molt callat? A tu, en canvi, segur que t'han dit que parles pels descosits, oi? Hm, potser sí. És un sot sotfish, oi? La nau que portem? Hm? És una monorazer fantàstica construïda pel vell, oi? Només és una andròmina vella, però li tinc molt d'efecte. Ja t'entenc, els seguidors dels blussocs com jo tenim tendència a enamorar-nos de dones fatals i he perdut el compte de les vegades que he caigut a les seves mans Ah oh, Déu meu, ja hi tornem a ser Senyor! Hola, m'alegro de veure't. Bé, Miles, i el reconeixement? Ja està! L'he enganxat a la cabina, senyor. Vol posar a punt a, a aquesta cafetera? Em sembla que no podrà. L'ordinador de bord ni tan sols respon al monosistema. Miles! Porta una corretge de transmissió el delco del motor principal i després un filtre de gasos de mitja micra. De mitja micra? Però si no en tenim cap... Demanen una en Regi, en deu tenir algun. Entesos, ell sempre tan amable. Ja li val. Quin passatemps. Atenció. Han picat. A mi no t'ho asseguro. un som. A prop.àgum d den era un esquer dolent.sin. Quin aparell més pot? Això de robar el rics per donar- ho als pobres serveix per restablir l’equilibri de forces entre els éssers humans. Oi que! Sí, si és així, George, la humanitat no ha de patir. És clar i nosaltres els pobres desemparats en serem els salvadors. S'acosta alguna cosa. No deu passejar-ho. Oh! Ah! Sou meus. És un caçador de recompenses, Harman. Acosta't, bufona. Ei! Amunt! Amunt! Ah! Ah! Ah! Un munt. Què passa? No, si no faig res, jo! Rubicila! En tens un altre al darrere! Un aparell gros! Entesos, aquesta nau és un trasto. No et fiquis on no et demanen! Sí, brocan. Veig que li claves bones pallisses, Spike. Apaga'l! La bomba d'alta velocitat està obstruïda. Entesos. I a l'injector de carburant li falta el silenciador. No cal posar-lo. Què? Però si fa un soroll de mil dimonis. Si instal·lo el silenciador, no sentiré l'estat del motor. Què? Vinga, ajusta l'injector d'una vegada. Entesos, però és que avui dia el 42 gairebé ja no es porta. No seria millor canviar-lo pel nou model 50 0 Mira, Miles, i podríem canviar el sistema de navegació per un de més modern. Tu què t'estimes més, pilotar la nau o que ella et piloti a tu? Jo no volia... Au, vés! No canviaràs mai. Si continues així, et tornaràs a quedar sense aprenent. Ai. Mira qui parla. Tu sí que et quedaràs sense sot sotfish si no te'n cuides una mica més. Què faig tan malament? Si el continues obligant a fer maniobres impossibles, al final et tirarà per la borda. Però és que la meva especialitat són les maniobres delicades. Ja sóc aquí! Amb un filtre de gasos màgic pel tub d'escapament. Sí, digui, què és? Oh, ets tu, el desaparegut. On t'has ficat? Continuo l'engard d'en Duhan. Què fa, en Jet? Em sembla que ara està ocupat. Parlava de bacteris o alguna cosa semblant. Bacteris? Virus, no bacteris, virus informàtics Que potser no és el mateix? No Tot el monosistema, el càlcul d'òrbita, la fixació de ruta, el control del motor i el circuit de comunicacions Estan totalment bloquejats No en terres de res, parla clar L'ordinador de la nau s'ha espatllat i l'estem arreglant, Spike Ai. Bé, ara ho he entès. Què et sembla? És l'últim model, pràcticament acaba de sortir al mercat un monoordinador? Te'l deixo per cent No, per cent mil. És realment fantàstic. Amb això fins i tot un ruc seria capaç de volar. I la nostra presa? Qui te subministrat? Un anal de càrrega? Sense distintiu? El pingüí. Un pingüí. Una empresa de transports? Ah. Ah. Mm. Eh? És una informació fiable? Sí. Pel que sembla, treballen per transports orbitals. No hi ha dubte que una nau de càrrega d'una empresa de transports que vagi amunt i avall no aixeca sospites. I com els penses per als peus? Impedint que disparin l'arpó. I? I ja està. Es van riure del meu mòdul, van dir que era un trasto. I a més, m'han desgraciat el martell jo sempre pago els meus deutes, no com altres. D'això handic tenir principis. Jo que aquesta vegada em retiro. Encara que acabi d'arribar a la factureta d'anduhan, Spike. Si injecten el virus en mitjans físics com l'arpó, és que encara no en tenen la vacuna. Així doncs, és un bon moment per estrenar la meva arma secreta. Arma secreta? Però sis el teu ràdio transmissor? Si s'us encomana el virus, talleu l'accés al sistema. Però aleshores els sistemes de navegació i... Exacte. Us donaré instruccions a través del transmissor que està sintonitzat a la freqüència del satèl·lit de comunicació i, per tant, no té res a veure amb el monosistema. Els lussocs han perdut un altre punt. Aquest pas perdran el partit. Ell i el la seva arma secreta. <totipat> tercer llançament de Hopkins! som -hi. Oh Tercer strike fallat! No hi ha res a fer. Definitivament, els Blue Socks tenen un control pèssim de la pilota. La cosa pinta malament, molt malament. Heu dit que portava un pingüí, oi? Sí, un pingüí de color violeta. Que hi ha dues naus de càrrega? Potser alguna és de l'empresa de transports. Haurem de trobar la manera de comprovar-ho. És ben senzill. El disparem i el que s'aparti serà el fals. Per primera vegada estem d'acord en una cosa. Un moment. Un moment, i què fem si tots dos són autèntics? S'han apartat tots dos. Això no ho havia previst. Aquest te'l deixo a tu. Tranquil, ara sabran com les gasto. Sisplau, papa! Pagarem la tarifa d'estacionament! Són aquells! Spike, fes-los fora d'allà. Hem d'evitar que continuïn escampant el virus. Demana temps. Entesos. A veure com es defensen. És allà. <ríe> no ho aconseguirà. Està apuntant el braç. No sap amb qui se les heu a punt, Ruth? Quan vulguis, George. He, he, Au, acosta't. <tot> Ningú! Ja veuràs pret esperes! Desactiva el monosistema. ho estic fent. Aquest idiota ha desactivat el monosistema. Mira, mira això, George. Quèè ararem, però si som dins de l'atmosfera! Oh! Escolti! Escolti això! Sólo l'Spike i el jet. jet! Com les altres vegades. No me'n recordo. Mira que ets burro! Vinc de fer-hi alguna cosa de pressa! Res, això no respon molta coida! Que callem! Que callem! Spike, de seguida. Estic calculant el curs d'intercepció. Mentrestant, intenta resistir i fer servir el control manual. Si anés directament cap a tu, jugaria amb qualsevol meteorit. On tens per escollir? I pensar que acabava de fer un reconeixement... Bé, vaja, què hi farem? Spike, damunt teu! Uh, uh. El teu trastor es defensa molt bé. Que uh. condena, el virus? Spike! Encara sóc viu. Encara sort. Deu ser una broma. De debò que vols sortir amb aquesta relíquia? Et sembla que faig cara de fer broma, Miles? No et quedis aquí pel plantat! Vés a buscar carburant, espavila't! A les seves ordres. Spike, em reps? Ja tinc el resultat de l'operació de càlcul. Tardaré més o menys set hores per arribar on ets tu. Eh? Deu ser broma, no? T Has acostat massa la terra. Les possibilitats d'entrar en òrbita són molt reduïdes. No pots intentar venir directament? Si forço aquest angle, el bivop i el sotfish s'acabarien cremant. Jet. A la nevera al fons de tot hi ha sac amagat, veu-te'l. Eh? Tan negre ho veus? M'he quedat sense carburant, segur que m'estavellaré. A canvi del eh? sac i et sembla si et vinc a rescatar jo? Estic al corrent de tot, indiquem la posició exacta del soc fish. Duhan? Com... com pot ser? Tardia el aire, i redueix la velocitat. Que la redueixi? Si redueixes la velocitat dins l'atmosfera terrestre, t'atraurà la força de la gravetat. Aleshores, el sotfish accelerarà i assolirà novament velocitat suficient per sortir-la. Però has de mantenir la inclinació justa. Sort que sóc de les maniobres delicades. Spike. Eh? Estic convençut que ho pots fer. No et vaig regalar el sotfish perquè sí. Molt bé, però no t'encaguis a les calces, ara. Empeny, Max! No estàs obligat a venir a mi, Miles. Els seguidors dels blue BluSocs ens agrada la marxa. <laughs> Som-hi, doncs. Entesos? Mm. Vinga, nano! Però, però... Però si vol de 0,6 graus. Estàs perdent alçada. Aguanta, espai uh. És la nostra última possibilitat. Aquí dins És M'ha salvat la vida, Duhan. No n'estic eh? tan segur. S'ha després una part del fusellatge i la temperatura està augmentant. El tren d'aterratge està encallat. I el reactor secundari tampoc no funciona. Què? Ho diu de debò? Què farem? Així no podem aterrar. Oh. Sóc massa jove. Tinc Haurem d'esperar a veure què passa. No vull morir. I ens veurem, que ho boi de l'espai. Ai-siteta to nageku-ni-wa toki <fixi> des de no m'atasega 次回同系史のレクイエム